Lalu kemudian itu pula yang terjadi pada Musa alaihi salam. Di tengah gurun pasir, tandus kerik. Allah berjanji. Walaupun yang takut itu bukan Bani Israel. Bani Israel tak takut sama Allah. Pemimpinnya takut. Maka Allah tetap turunkan. Apa kata Allah? Wa Kami naungi mereka dengan ramam, awan, hitam sehingga cahaya matahari tak tembus sampai ke bawah panas di atas sejuk di bawah wa anzala al-manna was-salwa kami turunkan makanan manna dan salwa sampai pada puncak ketakutan di hadapan Lahu merah di belakang pasukan firaun maju ke depan mati konyol mundur ke belakang, mati dibunuh oleh tentara pasukan Firaun. Apa kata sahabat Musa? Wakala ashabu Musa berkatalah sahabat-sahabat Musa bani Israel, Inna lamudurakub, Inna lamudurakub, mati kita Musa, kena kita sekali ini, habis kita akan disembelih oleh Firaun. Inna lamudurakub. Apa kata Musa? Kalla, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyah Rabbi sayahdiin. Inna ma'iyah bersamaku Rabbi ada Allah. Bersamaku ada Allah. Sayahdiin. Tahukah Musa bahwa laut itu akan terbelah? Tak tahu. Seandainya dia sudah tahu duluan, tak ada yang aneh. Orang sudah tahu duluan. Musa dengan penuh keyakinannya mengatakan, "Kalla, sekali-kali tidak, inna innama'ia bersamaku. Oh Robbii, Tuhan, saya hidin, Dia akan menunjukkan jalan. Tengok saja. Allah katakan, "Idrib bi'asaakal bahar." Pukulkan tongkatmu itu, famfalaqa. Maka terbentanglah jalan, terbelah di antara dua lautan, di antara yang terbentangkan ketautil azim seperti dinding bukit yang kokoh. Jadi bukan dia berjalan di atas air macam orang main ski air. Daratan itu nampak terbelah ke bawah, lalu air itu di sebelah kiri kanannya ketautil azim seperti tembok bukit yang kokoh. Lewatlah Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya kisah-kisah itu diceritakan Allah. Bahwa kita pun mungkin mengalami hal yang sama seperti yang dialami Maryam, seperti yang dialami Asiyah, seperti yang dialami Musa, seperti yang dialami Isa, seperti yang dialami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.